Drum în iarnă, Decembre, ca un paradis de marmur Și scântei, Hlamida și-a deschis, Și dintre tei, Unăvaie tălind de clopoței, Suspin abia, ca vis. Deasupra nopților S-a întins legenda ideală, Și nu e suflet neatins, Oricât stins De diafana ei petală, În care să nu fi descins Lumina siderală e ferie de argint cristalizat în țurțuri lungi și pe cât ochii ți-a e marmur alb, neprihănit, pustiu și nesfârșit. În umbra lămpilor cernite se varsă vis în cupe noi și capetele mult iubite se învecinesc pe nesimțite ca niște frunze de trifoi. Feți dulci, o clipă îndrăgostiți pe atâta farmec și senin, fiți cel puțin voi fericiți.